În zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Chirinius o cărmuia Siria. Și se duceau toți să se înscrie fiecare în cetatea sa. Și s-a suit și Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret în Iudeia, în cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că el era din casa și din neamul lui David ca să se înscrie împreună cu Maria cea logulită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, și-a născut pe fiul său cel unu născut și l-a înfășat și l-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Și în ținutul acela erau păstori, stând pe câmp și făcând de strajă noaptea prejurul turmei lor. Și iată îngerul Domnului, a stătut lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci iată vă binevestesc vă o bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, din cetatea lui David. Și aceasta va fi semnul, veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle, și deodată s-a văzut împreună cu îngerul mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții, să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut și pe care Domnul ne-l a făcut cunoscut. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif, și pe prung culcat în iesle. Și văzându au vestit cuvântul grăit lor despre acest copil, și toți câți auzeau, se mirau de cele spuse lor de către păstori. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa, și s-au întors păstorii slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră și văzuseră, precum îi spusese, și când s-au împlinit opt zile ca să-l taie împrejur, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisi în pântăce. Și când s-au împlinit zile de curățirii lor după lui Moise, l-au adus pe prunc la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului. Precum este scris în legea Domnului că orice întâi născut departe bărbătească să fie închinat Domnului și să dea jertfă, precum s-a zis în legea Domnului o pereche de tuturele sau doi pui de porumbel. Și iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon, și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mânghierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui, și lui se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea, până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit la templu, și când părinții au adus înăuntru pe pruncul Iisus ca să facă pentru el după obiceiul legii, el l-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că ochii mei văzură mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel iar Iosif și mama lui se mirau de ceea ce se vorbea despre prung și a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui, Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stăni împotriviri și prin sufletul tău va trece sabie ca să se descopere gândurile din multe inimi. Și era și Ana, prorocița fica lui Fanuel, din seminția lui Asher, ajunsă la adânci bătrânețe și care trăise cu bărbatul ei șapte ani de la fecioria sa. Și ea era văduvă în vârstă de 84 de ani și nu se depărta de templu, slujind noaptea și ziua în post și în rugăciuni. Și venind și ea, în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre prunc tuturor celor ce așteptau mântuire în Ierusalim. După ce au săvârșit toate, s-au întors în Galileea în cetatea lor în Nazaret, iar copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și Harul lui Dumnezeu era asupra lui. Și părinții lui în fiecare an se duceau de sărbătoarea Paștilor la Ierusalim, iar când a fost el de 12 ani s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Și sfârșindu-se zilele pe când se întorceau ei, copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau. Și socotind că este în călătorilor de pe drum, au venit cale de o zi căutându-l printre rude și printre cunoscuți. Și negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. Iar după trei zile l-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Și văzându-l, rămaseră răuimiți, iar mama lui a zis către el... Fiule, de ce ne-ai făcut nou așa? Iată tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorați. Și el a zis către ei, de ce era să mă căutați? Oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Și-a coborât cu ei și-a venit în Nazaret și le era supus, iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și, și cu harul la Dumnezeu și la oameni.